Звісно ж, поте від зацікавленого ока. Аж доки Проненко не отримав майора і його забрали в якийсь особливо секретний підрозділ, відтоді вони не бачились. У найближчій забігайлівці вільних столиків було більше, ніж відвідувачів, і вони сіли в найдальшому майже темному кутку, замовили коньяк і сяку таку закуску. Випили по першій і другій, розмова була ніяка. Микола не міг позбутися відчуття, ніби Проненко щось від нього приховує і говорить округло, взагалі, а головне – відсовує подалі, прикидає словесним лушпинням. З краю на столику лежав сто скуплених Миколою книжок. Проненко весь час скосував на них, чи просто уникав дивитися приятелю в очі. І під час котроїсь надто тривалої паузи, кивнувши на корінці твердих добротних паліторок, Спитав ніби між іншим. Теж спокусився кодом де вінчі? Ще не знаю, з чим його їдять, але книжку просто розхапували. Нині всіх тягне на чужі секрети, хоч багатьом про них краще не знати. Умовленому Проненком чувся Миколі якийсь прихований підтекст. Він довіряв своїй інтуїції і мав певність, не підводить вона його і зараз, тому спитав навпрошки Щось про мене знаєш? Ну, ти одразу бугая за роги, не ще по одній. А що я можу про тебе знати? Моя служба з твоєю не перетинається. Служба може й ні, наповнив чарки Микола. Однак є така інформація, що понад служби й понад відділи. Та чи мені тебе просвіщати? Ну, хай лихо спить. Проненко за такий уперше чутий тост не просто випив, а хильнув, як за себе, кинув. Перебив коньячний пекучий смак тонко відрізаним кружальцем лимона, підпер підборіддя кулаками і націлився очима на Миколу. Я тобі не інформаційне агентство, і ми з тобою не в школі, де можна списати в сусіда по парті контрольну роботу. Зрозумів? Ні удав усміхненого блазня Микола. Ось поби мене грім, не зрозумів. «Не накликай!» – опустив очі Проненко. «Він може не забаритися. Слухай, друже, та годі тобі розводити каву в гущу. Я й справді не школяр, і якщо чого не знаю достеменно, то шкурую відчуваю, коли пахне смаленим». «Ну, вже запахло?» – підкинув брови Проненко. Микола потягся до пляшки, подивився проти світла, чи ще там, що лишилось, озернувся до шин квасу. «Хлопці, ми повторюємо!» За хвильку на столику стояв непочатий Борис Микола відчув, що випите геть його не розбирає, теж саме здогадуючись і про колегу. Так буває, коли організм переживає підвищене емоційне збудження, близьке до стану афекту. Отож, друга пляшка коньяку офіцерам особливої служби не завадить. Взялися й за нею. Мені здається, ми з тобою граємо у гру. Микола намагався триматися серйозно, але губи на самохід розтягувались у усміхові. Називається «Знайди дурнішого за себе». «Чи, може, ти мене боїшся?» «Наклав я на те, щоб тебе боятися. Я свого полковника не боюсь. «Бо мене вкусити нема за що. Я тільки дивуюся з тебе. От такий крокодил. І дав себе клюнути. І пояснення цьому я не знаходжу». «Пояснення є», – тихо вставив Микола. «Ти ще скажи, баба, на твої розчарування ти вгадав». Роненко вирячився на Миколу, і, мимоволі, зиркнув на пляшку, немов у ній крився порятунок від раптового шоку, що підсік його під саме дихало. Ти? Ти це серйозно? Серйозніше не буває. І хто ж вона? Британська королева? Іспанська принцеса? Цариця морська? Хто? Ради кого ти наважився повстити свою кар'єру під укіс? Тепер? Це вже не має ніякого значення. Ти була, і цим все сказано, була, як в степу Донецьким ковила. О, Ромео, почав писати вірші. Закони жанру вимагають, тебе ще до письменницької спілки не прийняли? Негайно вступай, переходь на статус професійного літератора там легше виставити себе дисидентом жертвою системи. Як тебе з роботи витурять? Або він блефує, або справа зайшла аж надто далеко. Примружився Микола, а вголос мовив. Та я ж той знімок тільки одному з своїх і показав.